hivofika pale kama DC babu sasa hivi mimi sitaki chuma ulete si sitaki yaani mvuto wa biashara wala mvuto wa nini nataka utajiri hmm. Kanambia anambia utakubaliana na hali yoyote ngasema mimi kwa hali yoyote iwe ya damu iwe ya nini yani mimi nitatoa tu hmm. tukaenda pale hivofika pale ananiambia nkoja vipimo na masherti Nika pale kapima kangalia kaangalia akasema kwa sasa hivi wewe kama sasa hivi huna mtoto ambaye ameshazaliwa lakini una damu yako ambayo siku yoyote unaweza kupata mtoto ah nikajiuliza ah nikaweka yule mwanamke aliondoka na mimba then, yule yule niliompiga yule, yule, yule. Mpige yule. Mm. kwa sababu toka nilivyompiga tu yani Sikurudi rudi kuweka ma, yaani mawasiliano naye kwa mm -hmm. sababu mimi toka nilivyowaachana na mwanamke wa kwanza nilikuwa nimejenga asili mwanamke mimi nikiachana naye ni kama nimetapika patapishi na uwezo wa kwenda kuyachukua tena kwa ya ni kitu ambacho kiwezekani mm -hmm. nimekuacha nime mazima mm -hmm. utarudi kwana mimi na kutafuta hata moja hapa kupata pesa unaweza kupata lakini unaweza kachagua kati ya hii damu ambayo inaenda kuzalika na baba yako mwenye thamani. Nani. Kasema mwenye thamani ni baba. Kasema sasa kama mwenye thamani ni babu na iza kumta baba yako. Ili mimi nipokee utajiri. Hiyo hmm. siku nilimwambia babu mimi naona hiyo kwangu ngumu. huwezi kunipa vipengele vingine maana hiyo hapo naona kama vile mtiano menipa ni mgumu sana kwangu uliko unasema mwenye thamani baba ili? Yaani mwenye thamani mtoto, anakwambia unatoa mtoto. Mm. Ukisema mwenye thamani kubwa ni baba, nakwambia kwa sababu anataka yule mwenye thamani kwako wewe mwenye maisha, kwenye maisha yako ndio atakuletea ni vitu vingi kuliko. Mm. Nikasema, kwa kwani hakuna uwezekano wa kusema mtoe ni mtoe basi hata mtoto ambayo yuko tumboni, na maana nikisha sema ni mtoe, akizaliwa hana uhai yule. Mm. Ni Niwakwenda tu huko. Mm -hmm. Kasema akasema wewe umeshatamka na ukishatamka uko meki mm -hmm. na kisha meki hapo haina haja ya kubadilisha mm -hmm. akaniambia anatakiwa upate labda hela zingine za kutolea ni kafara kila baada ya mwaka ambayo ni binadamu kila mwaka kila baada ya mwaka unatoa kafara ya yani aina gani u... yaani unanzi, yani kwenye familia yani ya kule ya kutafuta Unarudi unarudi, unarudi unarudi unarudi unarudi unarudi mpaka unafikia kwenye familia yenyewe halisi kwanza wadogo zako nini yani nyuma kabisa unarudi unakuja mbele familia kutafuta una yani zile familia za kusema ni wajomba, yani wa yani kutoka huku yani si zile familia za kusema yani hii ni familia yangu lakini familia ya yani mbali sana mm -hmm. ya ukoo mbali unaona wale wa mabinamu nona, yani watu kwa kutoka huku. mhm mm ikasema mimi naweza. Mhm. Mm Sema kama unaweza, twende tukafanye mashati. Mm. Tukaenda kwenye limtoflani fulani usiku. Mm. Tuenda kwenye limoto fulani usiku. Kaleta sanda, kaleta kisua, kaleta kinu. Kinu na kifaa. Mm. Eh. taja majina yote kuanzia nyuma, sanze mbele huku. Na mbele ni kwenye familia hii ya kwanza wa dogo zangu. Mm kwenda Taja majina yote nika taja majina kuanzia kule kwa mashangazi wa jomba nini nika taja nika taja nika taja nika taja nilivyotaja mmm yani pale vikatiki ndio yani vikakubali lile jina mmm hmm. ah, mingine mtu vilikataa vilikataa nikakubali vilikata. hmm. lile jina mhm tayari utajiri unaupata unajua basi utajiri hapa ndio unaupata mmm akanipa begi moja kubwa sana lile begi kana mbili begi natakiwa uende nalo na ya nyumbani uliweke ndani. Inatakiwa uchukue hii dawa, kanipa dawa flana mbili koko kwenye chupa ikasema natakiwa ukaoge ziwani. Kama ni ziwani kama ni baharini, kama ni mtono kaoge. Mmm. koga ndo utachukua mafuta ya mafuta mengine alinipo jipake. ndo ukifika nyumbani ufunue ile beki. Ukifunua ile beko utakachokikuta na jua wewe mwenyewe utalipigia simu utafute. Mm. labda mimi naenda kupokea utajili enda kafika nyumbani begi nikaweka ndani nifueka ndani kachukua kama kadri bonielekeza Lakini nilivotoka beach narudi ndani ili nifungue niangalie huo utajiri ambao nimeupokea nafungua tu hivi hakuna cha utajiri hakuna pesa wala hakuna kitu chochote mlime saidi hmm. nilikuta machupa tu mane ya damu tu pale tupaya mane ya damu ya damu mhm mm sasa nilipokuapa pale nikajifikiria sasa damu nini akampigia simu kananiambia njua na hizo damu Nairobi ikarudi kule kwake nilivorudi kule kwake bana sikuamini kwa aliniambia eti mm. natakiwa utaje tena majina kuanzia mbele kwenda nyuma na maana baba dadangu kakangu, na kuendelea mm ndika sema hicho kitu siwezi kukifanya tena. Kabili mimi nikubali ni saini pale. Na saini pale unaweka chikidole chako pale kwenye damu, unauka pale kwenye pepa. Unaudisha tena huko saini hapa. Yaani kitu kama hivyo tu. Mhm. Mm saini. Sema kupanzea, sasa unapokea utajili nenda. Kile nyumbani Sikuona kuona utajiri Si kuona yote kwenye maisha yangu na dhambi zote hizo. Mm. Mhm. Mm siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne. Sijaona ma maendeleo. Kama wiki mbili nilivoka ndo nikamjia sema kasema naenda makaburini utakachokikuta nao upeleke nyumbani ufanye kwenye beki. Kaingia makaburini, hivyo ingia makaburini vitu nilivyo vikuta vitu vya ajabu sana, vitu Nilikuta pale yani Yaani nyoka sio nyoka, ni sijui hata nikitaje kitu gani. Yaani kimekaa kaya ni kama mdudu ambao hata yani haueleweki. Mm. Ule mdudu nikaufunika nika nika na sanda nikaupeleka kwenye begi. Nilivyoweka kwenye begi asubuhi yake naenda kuangalia nakuta yani ule mdudu umeuza kuna vidudu kwa. Mm. Yaani vingi. Nasema vi... sasa hivi vidudu ndo nini? Nasema labda ndo utajiri wenyewe. Mm kaka kaka boni hapo kweli nilikuwa nikiingia nikifunua pale nakuta vidudu lakini mle kwenye vidudu nakuta 500,000, 300,000, 200 kwenye begi lile kwenye begi lile kuna vidudu lakini hela nikona sikuta kweli mm. mbili, Nampigia simu ananiambia ndo mwanzo ufanye biashara yote una kazi ndo hela zinavyokuja tafuta kazi yoyote ufanye ndio utaona manufaa yote. Mm. Kwa kweli damu ilikuwa nzito kuliko maji. Ile hela mimi haikuniridhisha kwa sababu niliona ni kukana hera damu. Pengine sio nzuri. Mm. Nilinunua tukitanda na godoro nikajipanga tu pale nikapanga. Lakini ile hera yetu hakuna kitu kingine ndiyeweza ku kuifanyisha. Mm -hmm. Akaja mama moja kaniambia, bibi akaniambia yaani wewe kijana ninapokuona unafanana na mtu mwenye matatizo na umebeba vitu vingi sana. Na kama umebeba vitu vingi sana inabidi kwenda kutubu iliwepuliwe wepuliwe labi zote zuri nazo Yaani kana muone kama vile mshambatu Umekutana naye yani katika pita pita. Hmm. Kwa sababu mimi zile hela nilikwani kizipata najaribu kwenda kufariji moyo wangu ili yani ile wazawaza waza huku. Yani unajua mtu wana damu akwambie mtu mwingine asijaani ikakutokee nilivoka hapo nikakaa nikakaa huu mwaka yani hivyo vyote vimetendeka labda naweza kusema ndani ya huu mwaka mm. ilikuwa ni mwezi wa pili kama vile mwezi wa pili yani, nilichukua hela pale ile nilipo ilikuwa ni milioni moja kama la kitatu hivi na Mavisent Kibao mm nilikuta pale nikaichukua nikasema ngoja nikale bar nijifariji. Kweli nilikuwa nikichukua naenda kuseme ya hoteli na kula na watoto wazuri. Ila ule yaani yani ule na jifariji, nikitoka. ndani yani nikuanza kuazuka. Kweli kuna muda nilikuwa nikilala hivi naona ndoto za kesho kama kesho nakuatajili mkubwa. Naona kama vile nimenunua nyumba yangu, nimejenga, nimenunua ma viwanja mengi lakini nafsi yangu mimi ilikuwa hainipi. Mhm. Ivyo afikiayo stage nikachukua sasa majikono. Yule mbibi kila siku tukikutana ananiambia kila siku tukikutana anambia hivyo. Inabidi ukatubu katubwa. Na kusema kwamba yule mbibi kwa sababu kila siku ananiforce acha niende tu. Ila kabla sijaondoke ikabidi kwanza nimpigie simu yule mganga ikambuliza mimi nikienda kanisani kuna tatizo lolote. Kasema kuni unaweza ukaenda na ukakaa lakini kile kipengele cha kuombea wa wagonjwa. Mm. au watu wenye matatizo mbalimbali ujiepushe usiwepo utoke nje. Mm -hmm. Kasema cha, cha sasa ni ondoke. nilivoenda kanisani nikaenda pale. Yaani kipindi hicho nilikuwa na rasi nyingi sana. Rasta? E, mm. Lakini japokuwa nazo rasta na nikaingia kanisani. Mh. ni nyingi. Siku nilikuwa na mtundo wa kuzifunga vifungo viwili hapo. Mh. pale nika kumiani kama kuzungusha kama ni kama limduara li fulani kimaadionionekana mm. kama mshevu tu kawaida kwa zinapita tu mm hapo mhm ikaenda kanisani nilipoenda kanisani ikaenda pale akaita wageni nikaenda kujitambulisha yule mchungaji akasema huyu kijana mnemu mwona hapa na hapa ni mtu mkubwa sana anawashinda hata nyinyi wote mliopo hapa mm. Kasema au yu mtu amejua Kasema hapa nikitoka hapa mbele naenda nyumbani mm. Lakini vol ni ri mbele nafika pale kwenye viti najikuta nimekaa mm. nakaa kanza kuhubili alivohubiri yani anakaribia kufikia pale yani wala ambaye anaenda kutubu nasema nataka kutoka nje nataka kutoka nje nafsi inanivuta ah okay. Kitaka kutoka tu nje nafsi inanivuta yani mpaka nikajikuta nimekaa pale mpaka muda wa kwanza kuombea watu mhm mm kini kabla yaani hajafikia kipengele cha kuombea watu yule mganga alitumia SMS kama saba ananiambia toka anakuona si, ina mba. E, yes anaona kule vitu yani maana huko yeye mimi ninapokwenda yani kuharibikiwa Ye kule na mambo yake mengi yanaharibika kwa sababu yani anapokuwa mmempa mtu labda vitu vya utajiri ye kuna vyo anaongezewa kwa sababu hmm. watu wanapotoa na yes, anapata cheo fulani hmm. ananiambia toka wewe vitu vya kwanza nilikupa kaviaribu. Vya pili nimekupa umeviaribu. Na hivi vya tatu tena nitakupa viaribu. Angalia maisha yangu mimi asiende kuangamia. Toka namjibu nataka nitoke. Ha, kwa baadaye akajikuta na simu nazima Mm, kazima simu. Hivyo zima simu. Pale alivyaanza kuombea tu nikaanguka chini. Mm. chini akaomba akaomba akaomba kaomba, akaomba kaomba. akaomba akaomba Kaonekana yani mimi nina nguvu kubwa sana kwenye mli wangu ya kishetani. Mm. kabidi wanitoe pale mbele naelekea kwenye chumba sasa cha kuombea chenye hasira. Mh mm. yani walivyoniweka kule. Yani mtu alikuwa kitoka nini yani, kwenye uzinifu na ngwambia ni wewe oh, unakuja hapo umekuja kanisani naakati jana ulikuwa kwenye uzinifu, We ni mongo na sadaka. Yani nilikuwa naona kila kitu. Yani S unakuwa kama una mapepo sasa yanaongea. Eh yanaongea fulani. Yani naona, yani mimi naona lakini wenyewe hawaoni. Mtu akija kukuombea ndo unaona hiyo. E, eh lakini shika na mwambie usinishike. Mh mm. unaona yani kama vile mapepo fulani. Mm. Yaani waliomba waliomba kaomba kwanza hiyo sanaane walivyoomba waliomba pale mbele kama kama nusu saa. kabidi kwanza wanipeleke kule. Mm. kule wakati sasa ule wanaomba kabisa maombi yenyewe. Mm. naona kuna mtu anakuja na mnyororo ananizungusha na nizungusha mwili wote Nahisi kama nimebanwa. Mm. Lakini ule muda leo yenyewe napunguza nguvu ya kuomba. mi nahisi kama niko huru naenda kufunguliwa. Lakini wakikaza maombi mwili unafungwa tena upya. Yaani waliomba, wakaomba, wakaomba mpaka saa 11, saa 12, saa moja usiku. Yani nabaki napumlia kimdomo na, na hata pumzi kwenye mapoa hazitoki. Hmm, wanavyoomba. Eh wanavyoomba, Yani kila kiomba yani, wakiongeza spidi ya kuomba. Mimi nahisi kama vile mtu kaja na mnyororo mkubwa sana akazungushia mwili wangu, yaani wakiomba wanabana. Kiomba unabana, kiomba unabana, yaani wakiomba unanikasha, Yani kama vile unaenda kuninyonga sasa. Mm. Ah, Walioomba sana wakaomba sana kuna muda sasa hani wakachoka. Yesa tatu tatu. Mm. Walivyochoka sasa nye mtaniweza. Wao nawaambia. E, hamniwezi kwa Laibu sababu yani yeye si nguvu, yani ni nguvu. yaani ile nguvu ilikuwa inanipa ujasiri wa kuongea. Hmm. Kwa sababu vitu, yani mtu unalazwa kabolini siku tatu, umechemshwa kwenye mafuta umeelekezwa kwenye moto. ni vitu vya kumwara haraka hmm. Ni vitu vinahitaji muda. Mm -hmm hamniwezi wakasema uta, tutaweza tutaona eh bwana alipokuja sasa mwingine mchungaji sijui alitoka wapi ilipigwa faya, nikapigwa kamba kila sehemu sikupumua nikabanwa nikabanwa ile saa 8 usiku ndio nilibanwa nikabanwa nikabanwa nikatapika kitu kama mzimu hmm. kama kitu yani kitu cha giza flani ila kitapika, nikazima kabisa nikazimia nilivozimia nilizinduka ilikuwa kama majira ya sa saa 10 kumi, naelekea saa na 11 ila akili zangu zilikuwa zikakasani naisi kama vile mwili hauko sawa kabisa. Mm. Kaja pale kuniongelea na niongelea lakini sauti haitoki, haitoki kabisa. Mm. Nahisi kama vile anisipo yani duniani. Yaani nilipopamba soka ile alfaji ji nilizunguka lile kanisa lote naliangalia na liangaza. Yaani silielewelewe, yani naona kama vile maruweruwe tu. Mm. Lakini nikahisi kama vile nimepona, lakini cha kushangaa hivyo. Toka pale tili nimepona nafika nyumbani. Bado naona. Naona vitu vya ajabu, naona giza. Giza. Yaani naona vitu vya ajabu, kama wewe ni mchawi naona wewe ni mchawi. Kama wewe ni na bado na kuona kama wewe ni mshiriki. Na nakuombea wote kule. Mm kene mimi ndipo walioniambea kwa kweli nilisema mimi nataka nitubu Mungu anisamee dhambi zote nilizoweza kuzifanya nisije nikazurudia tena kama Mungu ananisikia anisamee Mhm mm likasema kwanza sasa nataka sasa nifuatilie maombi na nataka nichukue yani kibali cha kwenda kubatizwa Mhm mm nikawa maombi pale nikafuatilia maombi nikafuatilia maombi yani ilichukua muda mlefu kivile, ilikuwa hii mwezi wa ngapi kwa mwezi wa 4 ni kama vile mwezi mm. wa 4. nikapata mafunzo nikaenda kubatizwa mimi kama mimi. Mhm. Mm Nilipobatizwa ndio nilihisi kama vile kuvuliwa ngozi. Nikavalishwa ngozi nyingine. Yaani ile ngozi ya roho mbaya ya uchawi ikatoweka kabisa. Mm. Ikajangwa ngozi kama hii. Lakini nilipokuja hapa yani roho ilinipa nikawa maombi naomba naomba naomba omba msamaha mbele za Mungu. Nikarudi kwa baba nikamwomba msamane, nikamwambia mambo yote, yule baba mzazi sasa. Eh hey, baba mzazi. Kwa mbe, kila ambacho mfanya. kila ambacho nilikuwa nakifanya dhambi, kwa kweli yule mama akuchukulia fresh kama ninavyotakiwa. Mm. Ana vibaya. Na hatakiwa we, ni wewe lazima vibaya tu. Maana mtu kumtamkia live kabisa huwezi kuchukulia fresh kama unavyofikiria. Mm. Koomba msamaha pale lakina, kwa sababu hasa na natakiwa kufuatilia maombi ili Mungu akuepushe hili vile vitu visikufuatilie. Hmm. Ani ivyo anza kufuatilia maombi ndio nikawa sasa nasikia kwenye redio hapo. Mwingine mama mmoja alikuwa ametoka huko mkoani ndio akaniambia na ukienda kwa mamposa mkuru utaombewa vitu vyote. Kwa sababu hao nilikuwa nasikia yani kama vile bado vinanihangaisha vinanitesa kifika usiku kama vile unakuja kunichukua kwa sababu yani mimi niliopatizwa to. Nilikuwa nikilala ndani nikiamka asubuhi najikuta mbali niko nje mara mm. nimerazwa sebleni mara nisi juu yani, yani mbalwele wewe yani kuna siku yani yani vitu vya ajabu yani sijata ni visemeje kwa nikilala ndani najikuta niko nje yani yani hivyo ni kama vipengele vya ushawishi vya kuweza kunishawishi ili niweze kurudi kwenye ile njia mm -hmm. na mimi najikaza nafsi nasema hapaswi ze kurudi kule kama Mungu ameniepusha ndo kabisa nipo kwenye damu ya watu wawili mm. Bengine naweza nikajikuta nimefika kwenye damu ya watu 20 na 10. Nikasema acha kwanza. Yaani ka sasa kiuchumi sasa hali yangu ikawa ngumu. Hmm. Pigwa na hali kama wiki mbili. Ndo nikajiandau mwezi wa tano Nika nimekuja huko. Kwa kweli nilipofika mara ya kwanza nimekanyaga Dar es Salaam nilishukia kule kali Mm. Ila macho yangu baada alikuwa anaona. Mm -hmm. niliona vitu. Kwanza kwenye treni tu tunakuja walikuepo wachawi, walikuja watu wengi wengine. E, unaona. Naona live hivi kwenye ni mchawi? Si bado yani naona naona kabisa najua huyu kwa sababu naona sisi naona mimi kama mimi. Mm. bado kabisa nipo kwenye Giza. Ilikwasi sina uwezo kumangalia hivi mtu wa Mungu mm. Kwa sababu nikikuangalia hivi usoni, yani macho yako yanakuwa ni ya na moto afu yanana nuru siwezi kukuangalia mara mbili, lazima nikupepeshe macho. Okay. No, na okay naona kwaani kwa, kwa siwezi kukuangalia kwaani lazima mimi nikimwangalia mtu kama mtu kama hivi ni hmm. kuangalia ni mchawi tunakutanisha macho na njua ni na utajua mtu kafahamu kama ni mchawi una, unajuaje sasa unaona kwenye macho kwenye yani ya. kwenye macho una sababu ni kiangalia hivi mboni zako zitanipa hisia za kukuonyesha kila kitu unacho kufanya huyo hmm. mtu ni mchawi au ni mshirini au ni mganga ila mganga ni vigumu kukutanisha hivi macho ukakuta ukajua ni mganga. Isiatu zamuulize ni mganga ila huwezi kujua nacho kifanyia. Mhm. Mm Nilikuja nikasema nikaja naomba kwenye treni nikasema Mungu naomba hukurunie Yani vitu kama Mungu tu anilinda, nitete, yani na kule kwenye kwenye tre, ni sasa muna kuja na eh, Tunakuja mpaka mm -hmm. Ketu, tunasafiri kumbe kuna mganga alikuwa ameitishwa kutoka Kigoma na kuja huku. Mm ishuka pale tumefika pale kali alivyompigia yule mtu amemwitisha kumwambia sijuwe pande legali, ya gari ya kwenda sijuwapi mimi sijuwi mmm upande ile kama angalia yule mama yani ambavyo amekuja navyo Dar sio vitu vizuri sana mmm kaja kutibu lakini kaja na misukule watu wale ambao waliokuwa na wafuga mm. kaja nao huko najiuliza sasa watu wamekuja nao kufanya nini sasa wa, we wao, watu wengine wanawaona au unaona peke yako? Mimi ndo na waona, lakini sijui kama wengine walikuwa nawaona kwa sababu walikaa kwenye nini? Kwenye seat kawaida. Walikuwa me... ah, wenyewe wakai kwenye siti, wanakuwa wamesimama kabisa. Mm. Lakini mimi kwenye terrace sikuwaona, wale watu niliwaona pale tulivyoshuka pale tunatoka kwenye treni. Tunatoka nje ya gate. Kwa sababu niliposimama na yule mama nikaposimama ikuja kuangalia hivi naona marueru ya watu wengine kama giza fulani ndiyo nikaonyeshwa sasa live kwa sababu huwezi kuona ile miskule ninao na yule mwenye miskula sioneka basi kama mimi nimeiona unaona hawezi kujua sasa hata akijua huwezi kunijeruhi hmm. ha, Mungu hakikisha mikono ndo mm -hmm. kama hivi mhm tu maswali mengi mara wengine wao wafanya wengine wa kuuchi unaona hivi wengine wanauza vitu pala, wengine wanauza vitu ambavyo sio sahihi kabisa Hmm. Mtu anauza chakula na ni chakula lakini sio chakula, mtu anauza kuku na ona ni kuku lakini sio kuku. Yali vitu vya ajabu. Kwanza nilishangaa mbavyo yani vitu vilikuja kunipelekea kukata tamaa kabisa yani ya kuishi Dar es Salaam.